Вийшли всі. Принесли хто, що міг. Накривала на стіл тітка Катрія. Два графинчики каламутної самогонки, варена картопля зі смаженою цибулькою. Пані Ірена зробила свої фірмові голубці з тертою бульбою, ну, тобто картоплею і шкварками. Берта Соломонівна зробила мейер-цимес, ну, така солодка морква з ізюмом. Мойсей Давидович – Взагалі розчедрився. Виніс тараньку. Мовляв, це йому клієнт натурою заплатив. А на десерт тітка Катрі винесла півників. Людяники на паличці. Вона їх сама варить і на базарі продає. Я подивився на те і виніс банку тушонки. Посидів, посидів. Подивувався. Та й пішов собі додому. Оце дивлюсь у вікно і ніяк не можу збагнути. Ну чому всі веселяться, як на весіллі? Одягнені по зимовому, бо на дворі вже холодно, але, здається, всім аж спекотно. Тітка Катрі метушиться навколо столу, дядько Льонька розливає по краплині самогон у різнокаліберні гранчаки. Берта Соломонівна тримає на руках Галю, а вона худда-худюща і намагається нагодувати її манною кашею. Вона щодня її нею годує, беручи на базарі 200 грамів молока. Але Галя все одно худюшта, як глиста, як каже Анька. Мойсей Давидович проводить якусь тиху дискусію з паном Збігнєвом. Пані Ірена чукикає на колінах Льову, сина дяді Мусі, і водночас розмовляє з його жінкою, мамою Льови Бебою. Ось і Анька заспівала жалібну пісню. Коло милого крилечка жовта роза розцвіла, розлюбив мене мій милий, знать судьба моя така. А Костя Шухер сидить на кам'яній сходинці в підвал курить самокрутку і плаче. І дилія, та годі, нічого не розумію. 1 грудня 1946 року місто Бердичів. Виглянув я вранці у вікно, біло-біло. Тихо-тихо. Лише між балконами гойдається і порипує заморожена білизна Ірини Живуської. Неділя. Можна трохи пописати. Вчора приходила до мене на роботу Аня. Їй виповнилося 16. Їй треба оформляти паспорт. «Вона вже повнолітня», – подумав я, – і запропонував їй заміж. Вона засміялася і сказала, що я вже запізнився. «Тобі вже хтось запропонував?» «Ні», – каже вона. «Час весіль уже минув. Треба чекати, хіба до м'ясниць?» Я обурився. «Знову ти зі своїми забобонами. Ну, зразу видно, що ти не комсомолка». Голова забита різними забобонами. А вона ще раз засміялася і сказала, «А інакше заміж не піду». «От тобі усе». «Гаразда, коли ж тім ясниці?» – питаю я. «Не знаю. Десь в кінці зими. Або на початку весни. Спитаю у мамки». «Ну як це так, що не знаєш?» «А вони щороку міняються, залежно від того, коли паска». Враховуються, я мало крізь землю не провалився, вона каже отаке в державній організації. Тихо кажу їй. Не кажи таких слів, бо мене з партії виженуть. Тю на вас, тільки й сказала вона, закопила лагубу і пішла додому. Отака вчора була пригода. Тепер не знаю, що й робити. Як дізнаються, що я комуніст, Підлаштовую своє весілля до церковного свята. Не знаю, що зі мною буде. А з іншого боку, я ображати Аню не хочу. Хороша вона дівчина. Я оце придивлявся до неї півроку. Підходить вона мені роботяща, гарна, лагідна, хазяйновита. А мені скоро тридцять. Треба вже й про дітей подумати. А тут усе поруч не навіщо десь когось шукати? 3 грудня 1946 року. Місто Бердичів. Видалася вільна годинка. Темніє тепер рано, людей ходить менше. На роботі не затримуюся. Можна погомоніти зі своїм щоденником. Мучить мене одна історія. Почала вчащати до мене Берта Соломонівна, просить записати Галю на неї. Виявляється, як я і здогадувався, Галя не рідна Бертина дочка. Як ховалися каце від фашистів в одній українській родині на хуторі Ямна, хтось із односельчан їх виказав Прийшли німці і оточили хату. Берта з донькою господаря, а та з немовлям на руках. Вилізли крізь заднє віконце і побігли до лісу. За ними погналися німці, стали стріляти з автоматів.